Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu wasallam ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah. Selamat bertemu dalam pengajian kita pada pagi ini. Kita mesti lagi membincangkan tentang kelebihan Hari Arafah. Ya. Kita telah bincangkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara ini yaitu bagaimana Allah Subhanahu wa taala merasa memperbanggakan orang-orang yang berdiri pada Arafah dengan para malaikat kerana mereka ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus saja Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk selama 30 di sana. Ma'min yaumin afsalu 'iqran minan nar min yaumi Arafah artinya tidak ada hari yang lebih banyak dimerdekakan oleh Allah hamba-hambanya selain daripada Arab. Yaani di antara hari-hari yang -hari, Allah Taala nak merdekakan hamba hamba dari dari neraka yang paling banyak sekali ialah pada hari Arafah. Ini sama ada bagi orang yang berdiri di Arafah dan Arafah atau orang-orang yang berada di luar daripada Arafah Arafah tapi pokoknya pada hari Arafah. Kemungkinan Orang-orang yang berada di luar Arafah itu pun dapat keampunan Ya, Aa, Sebagaimana dalam keadaan puasa di hari Arafah ya? Fadilat puasa hari Arafah itu mengampunkan dosa dua tahun yaitu dosa-dosa kecil Tahun yang sebelum dan tahun yang datang pada hari Arafah Lepas hari Arafah ya? Aa, Itu kalau kita puasa pada hari Arafah Liwayatkan daripada Tarha bin Ubaidillah Min Karis bahwasannya Rasulullah SAW bersabda Ma ru'iya syaitan yawman huwa fihi asgar Wa la adharu, wa la akhgaru, wa minhu fi yaum i'arabah Wa ma zaka illa lima yarafihi min tanazul irrahma Wa tejawuzillahu anizzunubil idham illa ma ra'a yawma madrin fa innahu ra'a ibra'il alaihi salam iza yaza'ul mala'ika rawahu Malik wal artinya syaitan tidak pernah kelihatan pada sesuatu hari begitu kecil begitu tersingkir begitu hina begitu marah selain daripada hari Arafah Ya pada hari Arafah inilah syaitan begitu rasa kecewa sekali. Pada hari raya lain dia gembira. Walaupun orang ada ampunkan dus, walaupun Tuhan ada mengampunkan dosa manusia ni apa semua, tapi mangsanya tu mesti banyak dia dapat dan banyak pula yang dia boleh ganggu lagi. Jadi dia tak merasa kecewa sangat. Tapi pada hari Arafah ini dia rasa sangat kecewa. Kerana pada hari itu paling banyak Allah Taala memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka. Dan orang-orang yang telah begitu banyak digoda oleh syaitan dan iblis. Kalau sampai dia di padang Arafah. Turun rahmat di situ. Ampun semua sekali. Jadi itulah yang dia rasa apa? Kecewa lah sia-sia segala amalan dia. dia Usara dia untuk apa merosakkan manusia. Ini pemberian Allah SWT pada hari Arafah. Ini kerana apa yang dilihatnya. Begitu banyak turunnya rahmat. Dan kemaafan Allah taala terhadap dosa-dosa besar hambanya. Ha, jadi hari Arafah ni hari yang paling apa namanya Iblis suka cita. tetapi ada lagi satu hari hari itu dah lepas yang memang di situ dia sangat suka cita. ya melainkan pada hari Badar ha, dia juga begitu marah jadi di situ dia lebih marah lagi hari Perang Badar ya kerana melihat Jumrahil mendorong malaikat-malaikat lain membantu tentera-tentera Islam ha, ini cerita pada Perang Badar Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan malaikat. Bersama-sama kaum muslimin. Memerangi kaum muslimin. Kerana perang badar ini perang yang paling apa namanya... Menjadi cabaran kepada orang Islam. Perang yang pertama. Yang kira-kira kalau kaum muslimin itu kalah dalam perangan ini habislah. ya. Dan tidaklah dapat lagi apa cuba nak yang diusahakan penyebaran Islam dan sebagainya kerana orang-orang yang pergi di Araba yang pergi di Badar itulah orang-orang yang diharapkan untuk menegakkan syiar Islam ini tadi, menegakkan agama Islamnya. Ha, tapi Allah Taala beri kemenangan. Bilangan mereka hanya 313 orang, ya. tapi mereka menang melawan orang kafir kerana malaikat turun bersama-sama, ya, berperang. Ya Allah taala mengizinkan mereka turun, Menjuruh mereka turun dan ketua mereka malaikat Jibril, ya, iaitu menggesa orang malaikat ini supaya sama menolong kaum muslimin dan dorong mereka berperang tu. Itu yang iblis pula paling marah sebab iblis di pihak sana. Ha, sebab sudah ada riwayat bahawa dalam perang Badar, iblis dan syaitan duduk sama dengan orang muslimin untuk mengerani kaum muslimin. Ha. Nah, itulah Aitulah kelebihan hai Arabah, ya, beberapa hadis berhubung dengan hari ini. Bacaan bacaan pada hari Arafah. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. "Afdal doa doa di hari Raya. Wa "Wafdal ma kul tu. "Aku dan Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi sebaik-baik masa untuk berdoa ialah pada hari Arafah sebaik-baik masa jadi bermakna di sini kalau kita berada di padang Arafah atau kita di luar Arafah tapi berada pada hari Arafah jangan luputkan masa itu untuk berdoa ambil kesempatan berdoa pada hari Arafah walau di mana kita berada kerana hari itu memang masa yang terbaik untuk berdoa kerana turun rahmat di padang Arafah dan sebaik-baik perkataan yang pernah aku sebut dan pernah disebut oleh para nabi sebelumku ilallah ilallah ilallah wa hdhulah sharikalah laul mulku wa laul hamduah wahala wa kulli shayin kariy. Nah, inilah yang disenakkan kita baca pada hari Arafah... seberapa banyak yang boleh? Seratus 100 kali, seribu kali, banyakkan ilallah ilallah wa hdhulah sharikalah. <tumbhan> <tumbhan> laul mulku wa laul hamdu wa yamtī atī yuhyi wa right. wa ya'ta yuhyi wa yummīt Yum Yum Yum. wa huwa 'ala kulli shay'in qadīr <Tadid> Jadi dia bacaannya ada dua macam Ada yang ada yuhyi wa yummīt Yum. dan ada yang tak right. ta ada yuhyi wa yummīt Dalam riwayat ni tak ada yuhyi wa yummīt cuma la ilaha illallah wa la sharika laul mulku wa laul hamdu wa <tumbhan> huwa <humility> <tumbhan> hu 'ala kulli shay'in qadīr <Tadid> Warawal Baihaqi annahu sallallahu alaihi wasallam qalan ma min muslimin yaqifu 'asyiyata 'arafa bayastaqbilul qiblah wajhi thumma yaqulu la ilaha illallah wahdahu la syarika laul walq wa laul hamdu wa wa'ala kulli syaiin qadir mi'at marrah thumma yaqulu allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid mi'at marrah thumma al ikhlas mi'at marrah illa qala allah ta'ala Ya malaikati ma jazau 'abdi hadha asyhadukum anni qad khabaratu lahu wa syafa'atuhu walau ta'alani la syafa'atuhu bi ahli al Artinya, Arkin diriwayatkan oleh al-Baihaqi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda siapa saja orang muslim yang berdiri pada petang hari Arafah mengadap ke kiblat dengan wajahnya kemudian dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al mulku wa laul al hamdu wa huwa kulli sya'in qadir 100 kali allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid 100 kali suratul ikhlas qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid alam lam yuulad wa lam ahad 100 kali maka berkatalah allah taala Wahai malaikatku, apakah balasan hamba ini? Aku persaksikan. Jadi tak tunggu jawapan lagi. Tak ada jawapan ya. Tuhan tanya saja kepada malaikat. Kemudian Tuhan sering menjawab. Aku mempersaksikan kamu. Yang aku jadikan kamu sebagai saksi. Bahawa aku telah mengampunkannya. Dan mengizinkannya memberi syafaat. Dan sekiranya ia minta izin kepada aku untuk memberi syafaat kepada semua orang yang hadir di Araf ini, saya pun izinkan. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ah, ha, dari itu kita tinggi, tinggi Kelebihan yang diberi oleh Allah Ta'ala Kepada mereka yang membuat ini Jadi kita Petang hari harapan Kalau boleh Seperti ya Ataupun sebelumnya, kita berdiri menghadap kiblat. Kalau orang laki-laki, dia keluar dari kemah Menghadap kiblat. Ya, betul okay. Haa, bacaan dah susah Haa, cuma agak lama lah berdiri ya. Haa ada yang kata berdiri. Berdiri lah. Dan ada yang kata tak payah berdiri. betul. apa. Cuma berdiri tu maksudnya kita berada di, di Arafah. Ya? Tapi ada riwayat mengatakan kita keluar dari dari kirmah. Diceritakan daripada Ali ibn al Ini cerita dah banyak kali saya ceritakan. Ini ditulis di sini. Diceritakan daripada Ali ibn al-Mu'afaq rahmatullah ya'alaihi katanya. Aku pergi Aku pergi haji pada salah satu tahun. Maka aku tidur di antara Masjid Al-Khaif dan Mina Jangan dikawaskan Masjid Al-Khaif di Maka aku melihat dalam mimpiku Dua malaikat turun dari langit Yang seorang berkata kepada kawannya Wahai hamba Allah Tahukah engkau berapa yang datang buat haji tahun ini Katanya tidak tahu Kata kawannya 600 ribu ya? Kemudian katanya berapa yang diterima kata kawannya tidak tahu katanya hanya enam orang kemudian mereka pun naik ke langit dan aku tersedar dalam keadaan takut saya berkata kecewalah aku di mana letaknya aku dalam enam orang ini nah ya, ini saya dah banyak kali terangkan semua dalam ingatan saya itu pada itu di mendengar suara apa baik. dan ini cerita saya dapat tu dari kitab ya cerita dua malaikat yang dimimpikan oleh apa namanya Alim dan Wafaq al rahmattullah ya, alaihi maka apabila aku berada di Arafah ya tadi dia masa dia mimpi itu sebelum pergi ke Arafah masa di Mina lagi sebab kita datang dari Mina ke Arafah masa di Mina lagi ya maknanya belum hari 9 maka apabila aku berada di Arafah kemudian aku beredar ke Muzdalifah dan bermalam di Muzdalifah malam di situ aku mimpi lagi kedua malaikat itu turun saya memberi memberi salam antara sesama mereka dan berkata salah seorang daripada mereka kepada kawannya, Wahai Ambo Allah, tahukah kamu apa hukum apa hukum Allah pada malam ini? Kata kawannya, aku tidak tahu. Katanya sesungguhnya Tuhan telah memberi kepada setiap orang daripada enam orang yang diterima itu untuk membawa bersamanya seratus ribu orang. Nah, itulah, yang ini memberi siapa lah, ya? Ha. Semuanya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka saya pun terjaga daripada tidur saya dalam keadaan sangat gembira Hanya Allah yang mengetahui betapa gembiranya saya Kerana Allah subhanahu wa ta'ala telah menerima daripada semua orang yang membuat haji Tidak ada yang tertolak Begitulah limpa kornia Allah pada hari itu Jadi maknanya Kalau kita duduk di padang arafah Itu yang saya katakan mula-mula lagi Kita kena baik sangka pada Allah ta'ala Baik sangka itu maksudnya Walau macam mana Besar pun dosa kita Kita rasakan Tetapi kita harapkan Bahawa Allah subhanahu wa ta'ala Mengampunkan dosa kita Walau sebesar mana sekalipun Jangan ada rasa Bahawa kita ni Tak boleh dapat ampun InsyaAllah Dapat ampun Asal kita merendah diri Menangisi dosa kita Ya ha. Ini dia cakapnya Ada dua macam ya Dia ada satu cakap Takat tangbur Takat tangbur tak boleh Ini cakap harap dia cakap sedul. Ha. Jangan cakap tanggur. Cakap harap. Cakap tanggur tu macam mana? Ini kita ke harapah mesti ampun punya. Kita datang pergi haji. Kita begitu, kita Ah, ha, Ini cakap tanggur pun. Ha. Di situ bukan cakap tanggur. Cakap harap. cakap harap. Cakap harap. Cakap harap tu dengan khusyuk. Dengan jawabok. Dengan menangis. Dengan minta ampun. Haa. Itu dia. Haa bukan cakap takbur, ya. <tuh> itu cakap minta ampun pada Allah tu, ya. Ada orang cakap takbur tak boleh. Di sana orang kata, "Kita Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun, tak perlu dimusuha." Ya, ha, itu cakap tak boleh dia. Kalau kita tengok orang buat maksiat, lawa semua, kita mesti nasihat, ya. Ah depa tu ni tu ser. Adik pun kata ni Tuhan mah mengampun, dan menyayang. Berapa banyak orang buat dosa semua Tuhan boleh ampunkan bila bila, bila, -bila. Ha, pun itu ha. kita. Ah ni cakap susah nak ampun. Ni cakap tak betul. Ha. Kenapa cakap harap? Tak harap cakap nak iyalah. Sebab saya dosa banyak pernah dosa saya saya mengaku kali ini kan ni ta'awud Allah ta'ala mengampun pun saya, itulah saya harap kerana keampunan Allah Taala tu maha luas. Ya Allahumma alfila tuka auzahum indunubina Ya Allah keampunanMu itu lebih luas daripada dosa kita. Ha. Sebab Nabi dalam sebuah hadis kursi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terangkan tahu Allah Taala berfirman Hai anak Adam, engkau kalau datang berjumpa aku membawa sepenuh muka bumi ini dosa, tapi engkau tidak syirik kepada aku, akan aku penolakan. Buka bumi ini dengan karbonan, Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Dan Allah ta'ala juga beriman. Ya, wa rahmati wasiat kulla syaitu. Rahmatku melip meliputi segala sesuatu. Fasa'atubuha alilladina amanu. Dan aku akan tuliskan bagi orang yang beriman. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini semuanya Allah ta'ala beri kita keterangan. Menggembirakan kita. Supaya kita minta ampun kepada Allah ta'ala. Tetapi kita mesti pusuh dan tawabb. Nah. Jangan dijadikan ayat-ayat yang menggambarkan ini sebagai pendorong untuk kita terus buat maksiat, terus buat dosa. Nah, ini yang salah ni. Nah. Jadi kita mesti hisab di diri kita. itulah dengan itu kita dapat ampunan Allah Subhanahu wa ya. taala, Jadi cakap kita itu cakap Arab, bukan cakap takbur. Am nah, itu juga. Kalau orang menyebut kelebihan-kelebihan yang ada pada diri dia. Ya. Saya begini, saya begini, saya begini, saya ada itu, saya ada ini, saya menyebut kelebihan-kelebihan yang ada pada diri, menyebut kelebihan-kelebihan yang ada pada diri ini pun dua macam. Ada menyebut syukur, ada menyebut takbir atau menggantung. Ha. Jadi menyebut perkara-perkara itu tak boleh, dilarang. Ha mana-mana buat bang itu kita kata. Saya begini, saya semua sampai saya dapat ni, mana ada orang macam ini. Inilah usaha saya. Inilah, inilah bawa orang, orang lain di mana kalah semua apa begitu gini jangan boleh cakap. Wah. Ah. Ha. Jadi kita nampak jadi cakap ni bukan menagul mungkin banggal lagi, ya? Ha. Tapi cakap syukur macam mana? Alhamdulillah. Ini Nikmat Allah Taala beri kepada saya dan inilah kelebihannya Allah Taala beri, saya syukur kepada Allah Taala dan atas segala nikmat dan apa semua itu cakap syukur, ya? Ah, kita kena belajar ni macam mana cakap syukur dan macam mana cakap takut. Alhamdulillah, cakap takut tak boleh. Cakap syukur disuruh. Wa Ma Bin Naimati Rabbika Fadz. Terhadap nikmat Tuhan yang Tuhan beri pada mu ceritakan, cakapkan, terangkan. Tapi syukur. Alhamdulillah. Sesuai tu lepas ayat ni bila orang baca. Wa Ma Bin Naimati Rabbika Fadz. Alhamdulillah. Senang baca Alhamdulillah. Lepas wa ma bi ni'mat rabbika sama ada kita baca atau kita dengar imam baca kita kata alhamdulillah syukur pada Allah ada segala nikmat ha. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang paling tawaduk wa kana sallallahu alaihi wasallam asyadidal hayaa'i wat tawadu' adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang paling pemalu dan paling tawaduk tetapi sudah ternyata berinda paling mulia Di antara segala Nabi-Nabi Dan paling banyak mendapat nikmat daripada Allah SWT Tapi bukan nikmat dunia Bukan nikmat kebendaan nikmat derjat yang tinggi di sisi Allah Taala. Itu paling banyak Nabi dapat ya? Nabi jadikan imam para Nabi dan Rasul Dijadikan Nabi yang akhir Diberi istimewaan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayuhaladzina amanu Sallu alaihi wa sallimu taslima diberikan ayat-ayat pujian dalam al-Quran wa innaka 'ala khuluqin dan diberikan pula derajat yang paling tinggi di akhirat semua nabi-nabi dibawa panji-panji nabi, nabi Muhammad uh, dibawa panji-panji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Muhammad orang yang mula-mula diizinkan untuk memberi syafaat Nabi Muhammad orang yang mula-mula akan masuk syurga banyak ya paling banyak derajat nabi Tetapi Nabi Muhammad tu paling bermalu paling tawaduk jarang nak menyebutkan kelebihan-kelebihan malahan Allah Ta'ala turunkan ayat Quran suruh sebutkan, suruhkan cita ha. tapi ada kala Nabi menyebut dengan perintah Allah oleh sebab itu, bila Nabi menyebut apa yang Allah Ta'ala suruh sebut tu dengan perintah Allah, dengan izin Allah tu, Nabi juga menyebutkan dengan kata-kata aku menyebut ni bukan bermegah tetapi syukur atas ni'mat Ah ha, satu daripadanya bila sahabat bertanya kepada Nabi orang yang paling mulia Nabi kata ana sayyidu waladi adama wa lafaq Saya pemulu anak Adam kata Nabi pengulu segala manusia dan saya sebut ni lafaqra bukan saya sebut kerana nak takbur mengar-ngar tetapi menyebut perkara yang perlu kamu tahu ya sebagai syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ah ha, dari itu pengulu apa ana Adam? oleh sebab itu ada apa telingkahan orang menyebut tentang kita menyebut sayyidina Muhammad ni sayyidina kenapa sayyidina kenapa apa semua bukan ha padahal ini ayat ni hadis nabi mengatakan ana sayyidu waladi adam saya pemuluan adam ah ha, itu sebab datang perkataan sayyidina Muhammad pemulu kami Muhammad tunjungan kami Muhammad ya ah ha, cuma yang ada masalah tu menyebutnya dalam salat itu saja yang ada masalah Amam menyebut sayyidina di luar salat ni tidak syak lagi kelebihannya afdalnya dan sebagainya saat disebut sayyidina wa maulana Muhammad ah ha, boleh dan disuruh tu ah ha, kerana biasanya begitulah kita orang, orang yang beradab sopan selagi orang ha, semakin orang tu tawaduk semakin kita hormati dia itu peraturannya ya kalau dia takbur kita tak hormat tapi kalau dia tawaduk dia lebih rendah diri walaupun dia itu yang kita hormati begitulah sahabat-sahabat nabi dengan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya? itu tentang pengulu adam jadi yang saya nak katkan tadi apa nabi mengatakan ana sayyidu walad adam saya pengulu adam wala fakhir dan ini bukan kemegahan tapi saya menyebutkan untuk perkenalkan diri kamu diri saya kepada kamu jangan kamu tak kenal siapa nabi kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah kata ulama bertuahlah kita menjadi umat nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana kelebihan nabi Muhammad Malahan ada riwayat nabi-nabi yang terdahulu selalu bercita-cita. untuk kalau dapat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dulu, Pasal apa? Mereka dah lebih tentang nabi yang akhir, yang paling mulia, yang paling itu. Mereka kata kalau dapatlah kami di masa itu, tak kami menjadi umat dan kita nih ketua masalah itu menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam alaihi salam apabila nak bernikah. Dengan setia Allah, ikut ceritanya. ya Allah Ta'ala perintahkan bayar, mas kahwin. Bayar? Mas kahwin. Ya Allah, apa mas kahwinnya dibayar? Allah Ta'ala perintahkan, kau angkat kepalamu, tengok dia arash. Apa tertulis itu? Saya tertulis, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nampak ada kalimat Muhammadur Rasulullah. Siapa ni Muhammad? Ya Allah. Kata Allah, inilah salah seorang dari anak cucumu... ...yang akan menjadi penutup segala nama. Uh, uh, orang yang aku pilih. Jadi orang yang termulia di kalangan makhluk. Ah, begitu gembira Nabi Adam AS. Apa gembira? Karena cucu dia. Ah, anak cucu Nabi Adam ni. Penuh dia. Ah. Lalu kata riwayat. Nak dikucuknya... Namaz ya. Kerana begitu Senang hati ya. Tapi tak dapat dia mengucuk Akhir itulah ada riwayat yang menghulurkan tangannya begini Dan dikucuk Itu yang orang buat Alhamdulillah Itu ada riwayat Ceritalah cerita lah. Ini cerita dalam kitab-kitab Ah, -kitab ya. ha. Mengucuk Itu tanda syukur Tanda penghormatan Dengan kepada Nabi Muhammad SAW Ha. kemudian apa nak buat ni setelah melihat nama dah tahulah sekarang kau ha, selawat atas ini orang seribu kali itulah mas kahwin kau kahwin dengan Siti hawa selawat atas Nabi Muhammad seribu kali satu nafas, seribu kali satu nafas. Ha. napas lebih adam memang panjang lah napas kita ni tiga pun tak boleh lagi mesti bertahit napas lagi ha. Ini cerita ya cerita 1000 kali Nabi Adam pun Selawat-selawat-selawat-selawat Sampai 500 Putus kenapa? Ha, putus Tak apa Boleh sambung lagi 500 Ya? Tambah lagi 500 ha, Itulah ulama fikir pula Mengambil satu kesimpulan Ini semuanya perkara-perkara Yang menyenangkan Bengebira kalah ya ha, Ini macam Apa kita kata Macam telingan-telingan Ya? Tu sebab katanya mas kawin tu boleh utang. Ya. Kalau Nabi Adam dulu satu nafas sekali seki tak ada utang dia, semua kesian. <SILENCIO> katanya, walah. Wala -wala. ya. Jadi itulah kelebihan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang saya cakap tadi itu ialah berhubung dengan tawafnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun orang yang tinggi derajat begitu juga lah tawadznya para nabi-nabi dan rasul-rasul memang orang ini dididikkan oleh Allah, dididik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dipimpin oleh Allah. Nabi Adam as ya, sudah termakan buah yang terlarang di dalam surga. Kemudian turun ke dunia, minta ampun kepada Allah Taala. Allah Taala beri kampungan. Allah Taala lantik jadi nabi dan rasul, ya, pemimpin bagi anak cucunya dalam dunia ini, dan dijadikan beliau itu adalah bapa kepada seluruh manusia. Tapi beliau ini Katanya setelah termakan buah yang terlarang. Empat puluh tahun tidak melihat ke langit. Tak mendongak ke langit. Empat puluh tahun. Tak mendongak ke langit. Kerana apa? Malu. Malu pada Allah Ta'ala. Kerana sudah melanggar larangan makan buah yang terlarang dalam syurga. Jadi ha, tunduk terus ke bumi. ya Tengok bumi saja. Tak tengok langit. Empat puluh tahun. Dan air mata itu selalu mengalir. Kerana mengenangkan satu kesalahan. Yang telah terbuat. ya, ha, Begitulah patutnya kita ni anak cucu Adam selalu menangisi dosa kita ya. Ha, apalagi di padang Arafah atau di mana-mana ya? ha. Itulah kelebihan hari Arafah. Dan sekarang kita bincangkan sedikit kelebihan Arafah pada hari Jumaat. Apa dia punya hikmah? Adakah dia punya apa kelebihan? Ya. Ha. Hari Arafah ialah hari mulia. Begitu pula hari Jumaat. Hari Jumaat juga hari mulia. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam khairu yawmin tala'at fihi ash-shams yawm al Khairu yawmin tala'at fihi ash-shams yawm al Sebaik-baik hari yang terbit padanya matahari hari Jumaat. Tu sebaik-baik hari dalam seminggu. Pada hari itu dijadikan Adam yaitu pada waktu petang pas asap dan pada hari itu juga Adam dimasukkan ke syurga dan pada hari itu juga Adam keluar dari syurga dan pada hari Jumaat itu juga akan berlaku hari kiamat itu hadis dari s.a.w. Dan dalam satu riwayat Ditambah lagi satu riwayat Hari Jumaat Sepuluh hari bulan Muharram Dan ini tidak berlawanan Dengan apa yang kita kata hari, hari Ciamat Kita tak tahu Tak ada siapa yang tahu Tapi tentang hari Jumaat Tentang sepuluh Muharram tu ada hadisnya Tapi tidak kita pastikan hari Jumaat Sepuluh Muharram tahun ini tak ada Bapa-bapa hari Jumaat jatuh sepuluh Muharram belum lagi Ah mungkin tahun depan hari Jumaat sepuluh mara, kalau tak siapa tak ada, nanti sepuluh mara jual lagi ada lagi. tak tahu mana satu. Ah gitulah. Itu kelebihan hari Jumaat. Dan hari Jumaat ini, kalau riwayat daripada setan Abdullah bin Abbas Allah wa pernah ditawarkan hari Jumaat ini kepada umat-umat yang terdahulu mengikut Nabi Musa pernah diberi hari jemaat untuk dijadikan hari kemuliaan mereka mereka tawar nawar. ini selalu memang kaum itu selalu tawar nawar bila Nabi nya datang buat hukum tak pernah dia firma gitu je ha, dia mesti argue dulu ha. Ha. bila Nabi Musa kata ini Allah beri kamu hari jemaat oh, mereka kata kalau boleh kita dari hari Sabtu tak hari jemaat Allah Ta'ala kata kasih mereka hari Sabtu simpan hari jemaat simpan kalau mereka tak tawar menawar, Terus serima Kelebihan besar mereka dapat Hari jumaat Itu hari mereka Tapi mereka tak letak Dan Allah Ta'ala uji mereka Dengan hari Sabtu Macam mana kamu dah hari Sabtu Berkati hari Sabtu Ini undang-undang hari Sabtu Boleh ikut tak? Ternyata tak boleh ikut ha, Banyak benda-benda kau yang terlarang Dibuat pada hari Sabtu Jadilah hari Sabtu tu Hari yang paling bersejarah Buat mereka Haa Orang-orang Nasrani pula berikut Nabi Isa, ditawarkan hari Jumaat. Ini orang dulu, orang Bani Israel tak ada hari Jumaat ni. Kamu ni hari Jumaat Allah Ta'ala beri. Mereka pun adil juga seperti nomad yang terdahulu. Mereka kata kalau hari Sabtu, hari Bani Israel dapat hari Sabtu, kita tak ada hari Ahad. Kata Tuhan beri mereka hari Ahad. Simpan hari Jumaat ditawarkan kepada umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad memang tak pernah bertanya kenapa, bagaimana, tukar boleh ke tidak tak pernah. Ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana keyakinan mereka kepada Nabi Muhammad sudah begitu sepati. Dan mereka sudah tahu syahsiah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka sudah diberikan jagat orang yang selalu berkata sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuhi. Tidak pernah meneraka dan tidak pernah menolak apa yang diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Malah segala pilihan diserahkan kepada Allah. Segala pilihan diserahkan kepada Allah. Itu sebaik-baiknya kita. Kalau boleh. ya. Segala perkara kita, kita Allah pilihkan. Ya Allah, kau pilihkan sajalah yang baik buat apa. Ha. Sebab itu kita istikahat. Ya Allah, kalau dalam bentahwanku uh, kalau dalam bentahwanku perkara yang aku buat ini baik bagiku, maka lorongkan. Mudahkan, berikan. Ah, ha, kita minta Allah Taala pilih. Dan kalau sekiranya tidak baik bagiku, maka jauhkan aku daripadanya dan jauhkan dia daripadaku dan kasihlah aku yang baik di mana yang berada. Ini kita minta pilihan pada Allah Taala. Ini yang paling baik. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang apa yang kita pilih tu, kita fikir baik, hakikatnya tak baik. Kita tak tahu. Allah lebih tahu. Jadi itulah bila apa hukum datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam apa keterangan dari Nabi apa arahan dari Nabi mereka ini tak pernah tanya kenapa bagaimana tidak aso buat alhamdulillah sami'na wa ata'na kami dengar dan kami patuhi. Bila diberikan kepada mereka hari Jumaat, mereka kata alhamdulillah. Hari Jumaat hari kamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhallazina amanu itha nudiya lissalati min yawmil jumuati fas'au ila zikrillah wa zadrul bai'. Hai hey, orang-orang yang beriman, bila kamu disuruhkan untuk berselawat pada hari Jumaat, hendaklah kamu cepat-cepat pergi dan tinggalkan segala jual beli. Ha, itu ayat. Dan mereka sangat gembira dengan hari Jumaat. Dan kita ni kena tangan dalam hati kita bila datang jumaat kita gembira ini hari raya bagi orang-orang pukara haji bagi orang-orang miskin ini hari ada saatul ijabah ini hari-hari mulia hari ibadah persiapkan diri kita untuk menghadap pada Allah Taala pada hari Jumaat hari yang paling mulia ini tadi. Ah ha, itu kena ada kena ada dalam hati tu. Kadang-kadang kita ni tak kira Jumaat tu kami apa tak ada beza. Ha, ah Jumaat tu biarlah ada beza hari hari mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya? Jadi itu kelebihan hari Jumaat. Sehingga ulama berbincang, mana lebih afdal? Hari Jumaat atau hari Arafah? Ha. Ada yang berkata hari Jumaat lebih besar Dengan hari Arafah Hari Jumaat minggu Ada ulama pendapat itu Sebab kelebihan Jumaat itu tertulis Kalau hari Jumaat dengan hari Arafah Jatuh satu hari Sudah teranglah kelebihannya Kena hari Jumaat pada, Kena hari Arafah pada hari Jumaat Wah ini dua hari yang Sama-sama besar bergabung Menjadi satu hari ha, Terang dua-dua tu hari mulia ya. nah itulah maka jika bertemu dua saat ini pada satu hari yang mulia itu tentulah bertambah kelebihan fadilat dan pahala dah tentu sebab sekarang ni ada juga orang mengatakan tak ada apa-apa ni hari jemaat sama hari yang pun sama haji tetap haji memanglah haji tetap haji tapi kelebihan hari, kubah, hari, kubah, hari, kubah, hari, kubah, hari kubah. Ya? ada kelebihan ada keisimewaan nanti kita akan bincang tentang bincangkan keisimewaannya eh? hingga ada diriwayatkan ianya lebih afdal daripada 70 haji pada hari yang lain ada riwayat tu ada yang kata 173 72, 70 lebih ada riwayat saya terangkan di situ walaupun riwayat hadis ni telah dibincangkan sebab ulama' membincangkan hadis jadi dia mengatakan hadis ni tak betul ada yang mengatakan hadis ini mawdu'. Ada yang mengatakan hadis ini daif, macam-macam. Ya? Ha. memang hadisnya tidak sahih setahih sahih hadis Bukhari dan Muslim, ya? Ha. Walaupun riwayat hadis ini telah diperbincangkan oleh para ahli hadis, tetapi paling tidak ianya adalah hadis daif. Kerana jalannya banyak, amalkannya ah, ah, apa? Kerana riwayatnya ada Kemudian nampak pula keterangan daripada beberapa jurusan tentang kelebihan hari Jumaat dengan hari Arafah sebetulnya. Ya. Ah. Ha. Tapi ada yang kata maudu', dia ada ada kan tapi ulama tengahnya menolak perkataan maudu'. Bermaknanya itu bukan hadis, bukan hadis. Ya. Untuk mengatakannya ia hadis maudu' telah ditolak oleh banyak ulama. Ini saya nukil dari kitab, ini bukan cakap saya sendiri ya? Kerana sememangnya ibadat pada hari Jumaat berganda pahala. Kalau kita buat ibadat pada hari Jumaat dia punya pahala lebih. Memandangkan hari Jumaat Macam juga bulan Ramadhan ya, Kita buat ibadah dalam bulan Ramadhan Kalau kita buat satu fardu dalam bulan Ramadhan Dia punya pahala Pahala 70 fardu Kalau kita buat amalan sunnat pada hari Ramadhan pahalanya naik macam pahala fardu ha, Itu dia kelebihan Ramadhan Pasal apa? Kelebihan hari Kelebihan bulan yang mulia. Jadi ini kelebihan pada hari Jumaat Jadi tentu ada kelebihan dan perkataan tujuh puluh ni Tujuh puluh ya, Banyak perkara tu Tujuh puluh, tujuh puluh atau tujuh atau apa Menunjukkan banyak kelebihan Banyak kelebihan Maknanya orang yang dapat haji pada hari jumaat ni Dapatlah kelebihan haji daripada orang yang lain-lain tu Ya Ada kelebihannya yang sendiri Ya dan kita tu janganlah Menyesal dalam kata ni Kalau kita tak dapat haji hari jemaat Tentangpun. Tentangpun. Tentangpun. Tentang pun Alhamdulillah Kita parah pula Apanya orang berapa aku tak pernah dapat jemaat ada satu masa tu orang tu pergi nak janda, dah ia-ia benar lah tahun tu tahun Haji Akbar. Ya? Hari Jemaat. Sekali pula angel Tak jadi hari Jemaat. Dah lah dia mengamuk dengan syihdi awak. Bila hari Jemaat hari, hari Jemaat. apa. Dah jadi masalah. Tak apalah tak jadi hari Jemaat. Tak apa. Tak jadi hari Jemaat. Alhamdulillah. Ada orang dah berkali-kali pergi haji Tapi tak kena hari Jemaat. Tak apa. InsyaAllah kalau hari Jemaat. Kalau tak kena apa tak apa. Tak apa. Ha. Oleh sebab itu. Ada orang lama mengatakan. Perkataan Haji Akbar ni. Haji Akbar. Selalu kita kata bila hari Jumaat, jahari hari arafah saja atau Jumaat, sebut Haji Akbar. Eh? Haji Akbar. Aa. Penggunaan perkataan Haji Akbar ni ada setengah ulama mengatakan tidak tepat. Tentang kelebihannya betul, tapi tentang penggunaannya Haji Akbar tu pada hari-hari Jumaat saja tidak tidak tepat. Kerana yang lebih tepat Haji kita tiap-tiap tahun ni Haji Akbar. Haji kita tiap-tiap tahun ni Haji Akbar. Haji Asgar apa? Umrah. Aa haji asghar, ha tar tu haji dia tu. Haji asghar tu umrah. Haji yang di pada Arafah ni akbar. Jadi mereka kata itu juga haji akbar, wala bukan hari itu, Jumaat. Tapi ada yang mengatakan haji akbar tu hari Jumaat kerana disebut dalam Quran Haji Al akbar tu haji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu. Ha? Ada itu mak. Tapi ada yang menafsirkan, ada yang menerangkan ya, bahawa tiada haji itu haji akbar. Allah malam. Jadi itu kita tak ada bincangkan sama ada dia nama dia haji akbar ke tak haji akbar ke tak apalah. kalau nak tambahkan lagi hari jemaat, itu, haji akbar bukan juga tak ada masalah apa-apa. Dan orang yang dapat hari jemaat sebagai hari haji dia tu pun memang besar fatilatnya. Dan orang yang tidak kena pada hari Jumaat pun janganlah kata gusat, kata-kata kekurangan itu, barangkali awak boleh dapat mana yang bisa Allah Ta'ala beri kalau awak tentu niat duit. Ini pada siapa beri? Allah Ta'ala beri. Awak nak minta kelebihan, Allah Ta'ala beri kelebihan. Cuma ha. orang yang dapat Haji Akbar tu jangan bangga. Ha. Jangan dia kata, engkau Haji berapa kali? Berapa? Aku Haji Akbar itu dah 70. Ha. C ini kita balik-balik pada cakap bangga dengan cakap syukur. Betul Ya, ya tidak? Ah, ha, Jangan cakap bangga Jangan cakap muka Jangan cakap syukur Cakap syukur tak apa Alhamdulillah saya dapat Haji Akbar oh, Dapat buku pada hari Jumat Alhamdulillah itu ha, cakap syukur Saya ha, cakap bangga ke lah Awak apa Haji apa ha, Saya dah kira 70 Apalagi kalau dia bilang Tiap-tiap kali saya pergi kena hari Jumat 70 kali berapa tu ha. ya. Jangan cakap bangga lah ha. Ini banyak ni cakap-cakap ni Orang okay, dapat cium hajar aswad aja kalau bercerita. Tengok, tengok bukan main hebat lagi. Kalau saya ni hajar aswad ni senang saja. Tengok tak susah awak susah. Jadi okay? ya. cakap-cakap punya ni semua tersalah. tersalah. Yang jadi masalahnya orang yang tak dapat ni. Macam menyesal dia. Aku enam ribu lebih satu hajar aswad. Salah lah. Cium punya macam ni. Ya? Ha. Jadi untuk mengatakan hari itu mauzub tadi tolak oleh banyak ulama Kerana sememangnya ibadat pada jemaah berganda palanya berkali-kali ganda hingga 70 atau lebih hingga 100. Boleh hingga 100, ya. Sedang riwayat hadis itu kalau banyak jalannya maka ia saling kuat menguatkan, ya. Nikah bertemu dua hari yang mulia ini yaitu hari Arafah dan hari Jumat pada satu hari maka banyak kelebihan keutamaan dan keutamaannya. Di sini kita bincangkan keutamaannya jadi bermakna di sini, walaupun kita kata hadisnya ta'if, ya, hadisnya tak kuat, atau dalam kata hadisnya maubuk, kita tinggalkan perkara hadis. Tapi kita tengok kenyataan kelebihan hari haji pada hari jemaat. Ini kelebihan. Pertama, kerana kedua-dua hari itu yang termulia. Haa. Hari Arafah hari yang termulia kerana hari turunnya rahmat dan pengampunan pada mereka yang pergi pada Arafah. Hari Jumaat hari yang termulia pada setiap minggu. Jadi kalau bertemu dua hari ini pada satu hari tentu lebih daripada yang lain. Ini tak payah cakap-cakap lagi. Ya, itu satu. Yang kedua, pada hari itu, yakni hari Jumaat ni ya. Ada saatul ijabah. Yang saat pengkabulan doa. Di antara beberapa pendapat, Banyak yang mengatakan ianya pada saat akhir selepas asar hari Jumaat. Maka pada masa itu pula berdoanya mereka yang berada di padang Arafah. Jadi orang yang berada di padang Arafah pada petang Jumaat itu, Dapat dua. Satu berdoa pada hari Arafah. Dan satu lagi hari itu, hari Jumaat Memang ada saatul ijabah Saat kabul doa memang ada Di saat itu Dan ini bukan untuk Arafah saja Untuk orang di seluruh dunia Yang menemui hari Jumaat Saatul ijabah ya. Saat kabul doa Pada hari Jumaat Saat itu tersembunyi Kita tak tahu Tapi banyak ulama' mengatakan Kemungkinan besar lepas asar hari Jumaat tempat apa hari Jumaat. Tapi ada yang mengatakan masa khutbah duduk antara dua khutbah. Dia je khutbah pertama dia duduk tu. Sejak berdoa katanya. Doa, dapat minta apa yang minta-minta, saat dia silap je. Rebut masa. itu masa khutbah doa. Dalam hadis tadi khairu yaumin tala'atiy syamsah bizubud. So fihisaa' ya satu idamah satu doa dan ada yang cakap masa khatib turun dari mimbar nak pergi sembahyang dia dah abih khutbah bila kamat masa dia turun tu sekejap je kalau kena mimbar tu jauh-jauh sikit jalan saja. kalau mimbar tu dekat dengan mihrab sekejap tu satu doa Walau macam mana pun, kita rebutlah mana mana saat pada hari Jumaat itu dan penuhkan saat hari Jumaat itu dengan berdoa. Ini yang kita ambil daripada firman Allah Subhanahuwataala: "Faidhakudiyatul salatufantashiruhi al bil wa bta'u min fadlillah, walkurullaha kathiran la ala'hum tuflikun." Faidhakudiyatul salat. Apabila telah selesai mengerjakan semayah. Yang ini semayah Jumaat. Pantai cubu. Bertimbaranlah kamu di muka bumi. Carilah rezeki. Bekerja Ya. yang berusaha berusaha. Yang nak meniaga-meniaga lah. Lepas ambil semayah Jumaat. Kita tunjukkan kerja dulu. Ya? <tabu> Waktahu bin Fadhillah. Mintalah korneah Allah. Tapi jangan lupa. Wa <tabu> zikurullah ala katiran. Ingatlah kamu kepada Allah Ta'ala. Sebanyak-banyaknya. Berzikirlah kepada Allah Ta'ala sebanyak-banyaknya. Maknanya, kamu boleh berzikir di rumah kamu, di kedai kamu, di tempat ladang kamu, dalam usaha kamu, dalam jalan kamu, dalam kerja kamu. Mudah-mudahan kamu tepung ke saat itu. Jamu. Oleh itu, penuh kan? Ya? Dari itu sebab, kata ulama, banyak yang mengatakan lepas jemaat tu, Lepas jemaat itu. Lebih diharapkan. Ha, tapi tak apalah. Malam Jumaat kita dah doa. Kira ya tak? Ha, ada orang mula jemaat. Doa ni apa semua. Tapi jangan khususkan satu amal pada malam Jumaat. Makroh. Amal biasa saja. Doa biasa. Kalau dah tambah doa tak? Tak apa. Tapi khususkan satu-satu amal. Semua orang mengatakan makroh. Sebab kalau tak ada warid dari Nabi Muhammad Alaihi Wasallam Tak salah kita khususkan satu amal. Amal biasa saja lah. Ya? Ha, cuba kalau kita kata Saya malam lain susah nak buat amal Belajar maknanya saya lapang Terima kasih benda malam lain ha. Dah habis wayang ni jawab dari asal. Nah. Ah, kat ada saat kabulnya doa kita. Terkejut. Ah itulah saat kabul tu pula kalau di Padang Arafah, wah, alhamdulillah. Hari Arafah, hari Jumaat doa banyak-banyak. Jadi ada kelebihan, kata tu ada kelebihannya. Tiga, ianya berbetulan dengan wukufnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini satu kelebihan kerana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wukuf pada hari itu. Dan kita tahu ya, haji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sekali aja. Itulah haji yang awal, itulah haji yang akhir. Nabi haji sekali, umrah banyak, haji sekali. Tapi ada riwayat. Sebelum kewajipan haji ini datang Masa Nabi di Mekah Nabi pernah mengunjungi tempat itu pada masa haji Cuma pada masa itu amalan orang musyriqin Beritahu saja Orang mereka pergi haji Orang musyriqin pergi haji Tapi haji hid ya. Dia pergi arrafah Pergi mana-mana Pergi muzalifah Orang kuris tak pergi arrafah Pergi muzalifah saja Orang lain semua dia suruh pergi Sana Kau bukan kuris pergi sana Kita sini Pasal apa kau bukan sini pula Oh kita orang kuris tak boleh keluar dari tanah haram ni, haram. Kau keluar Haa pada waktu itu dia tahu dia kuli muzdalifah. Dia waktu dia, dia, dia, dia cara. Ha, ah, kemudian bila dah habis Haji balik ke apa buat? Pasar Iya, pasar Iya. Masya. Ha. Mereka apa berdoa? Doa minta apa? Minta ada yang ndak gundik. Ya. Ada yang ndak untung. Minta Amirah dak dak? Musygin, ya. musygin. Jadi katanya Nabi pernah juga pergi ke situ, tapi cara Nabi lah. Ah, ha, tapi itu tidak belum lagi diturunkan sebagai ajib. Haji dalam Islam. Yang ini setelah turun syariah haji. Haji Nabi sekali. Itulah haji awal dan akhir. Haji tulwada. Dan hukumnya Nabi pada hari Jumaat. Jadi kalau kita dapat pergi pada hari Jumaat itu. Dapat tersempena dengan pemergian Rasulullah SAW. Oleh sebab itu kata para ulama. Dan ahli sejarah juga. Sampai sekarang. Kau itu berlaku. Kalau diisytiharkan. Arafah tahun ini Jumat ah, Orang yang datang ke Arafah Dari bangsa Arab tu ramai Ramai Semua akan tinggalkan kerja Malah mereka dah haji Tinggalkan kerja semua Tak pergi Oh ini hari hukum Jumat ah, Itu yang satu masa dulu Menjadi masalah bagi pemerintah Ramai benar mereka yang datang Dari orang Arab Sebab mereka dekat Bukan kita Nak buat persiapan susah Mereka persiapan Tak apa-apa hari -apa. Jumat ah, Okey kita pergi Ah pergi Ah. Dan ada setengah kampung-kampung di Madinah dan dalam kawasan perjalanan Nabi Muhammad SAW tu. Kata tu Nabi Muhammad SAW pada mula ni bila keluar dari Madinah untuk pergi haji. Menurut riwayat. Keluarnya dengan 10 ribu orang. Atau tadi. Tetapi bila singgah di satu kampung. Mereka bertanya Rasulullah nak ke mana. Kami nak pergi haji. Semua kampung ah oh, Semua ikut. Oh, siapa tak nak ikut Nabi? Dolak -dolak pergi. Ya. Singgah lagi satu kampung. Kampung itu ikut Sampai di Makkah Seratus ribu orang semua kampung-kampung Di kawasan itu Yang ikut Nabi Muhammad Dan ini merupakan tradisi Pula bagi kampung Bila hukum Jumat Mereka kata kita keluar Kita ingat Nabi dulu Singgah kampung kita sini Ah, Ini dia punya Kata sejarahnya itu ya Inspirasi Nabi SAW Pergi haji melalui kampung kita Singgah tempat kita Kita ikut sama Jadi tak tahu mereka pergi Oleh sebab itu Pemerintah sana ni Bila nak istiharkan Tentang hukum Jumat Ini lambat-lambat sikit Ah, ya. kanak orang tanya apa lagi kenapa tak ada announcement bila ni? Ah, itu ya? orang salah pasal. Ha. Ah, tengok situasi mencabar ni. Ya. Ah. Ha. Dibeli. Ditidih alat ha. jadi kenalah buat persediaan ya? Dan mereka di sana tu juga pemerintah-pemerintah sana gaji-gaji di sana itu, ya? ni kerajaan Saudi itu merasakan satu kesukaan juga bagi mereka bila Jumaat ini hari Arafah hari Jumaat. Dan mereka akan membuatlah sesuatu yang menunjukkan kesukaan kesukaan mereka, ha. menyediakan apa persediaan tambah lagi kelebihan sedekah khairat mereka dan sebagainya Menangkan hari jumaat. Hari. Hari. Ya. Itulah hari hukum Nabi Sallallahu ya. Alaihi Wasallam. Yang keempat kelebihannya bertemunya perkumpulan kaum muslimin di berat dunia kerana salat jumaat. Dengan perkumpulan kaum muslimin di padang Arafah. Orang muslimin di padang Arafah sibuk bergerak pergi Arafah dan orang muslimin di tempat lain sibuk pergi sembahyang. Jumaat. Nah, ini ni kan bagus. Seluruh dunia semua sekali. Eh satu kelebihan, satu kelebihan. Yang kelima, bertemunya dua hari raya. Hari itu hari raya ya. Yaitu hari Jumaat dengan Arafah. Kerana hari Arafah juga merupakan hari raya bagi mereka yang berrukuk di sana, di sana. Mana tak hari raya, hari turunnya rahmat. Dan hari hari Jumaat hari raya bagi kita setiap, setiap minggu. Ya. Yang keenam berbetulan dengan hari turunnya penutup ayat-ayat hukum Al-Quran iaitu ayat ketiga dari surah Al-Maidah. Allah Taala firman Al-Yawma Akmaltu Lakum Jinakum Wa Asmamtu Alaikum Ni'mati Waraditu Lakum Al-Islam Adina Hari ini kata Allah Hari apa? Hari ini Hari Jumaat, Sembilan Zulhejah Tahun Sepuluh hijrah. Hari Jumaat, Sembilan Zulhejah Tahun Sepuluh hijrah. Hari ini Aku sempurnakan bagi kamu agama kamu. Aku cukupkan atasmu nikmatku dan aku ridha agama Islam menjadi agamamu. Ha. Jadi hari Arafah ini hari penutup, hari turunnya ayat penutup bagi Al-Quran. Ini ayat turun menyusuli ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi memberi khutbah Memberi nasihat kepada orang ramai pada hari arafah tu sebelum masuk ke arafah. Ini yang dibuat sekarang oleh mereka, ya, oleh khatib di sana. Kutbah pada hari arafah itu sunnah Nabi saw. Ya? Nabi berucap kutbah, kutukatul badak. Banyak berkali-kali Nabi nasihatkan orang ramai pada hari itu dan Setelah Nabi SAW menyampaikan amanah yang disampaikan dan segala-segala disampaikan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta supaya orang ramai itu menyaksikan bahawa Nabi sudah menyampaikan Dan Nabi kata pada orang ramai yang hadir pada hari itu, hai kamu sekalian ...yang hadir pada hari ini... hendaklah menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Ya, ini apa yang diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi SAW. Tapi ya. ah, antara ucapan Nabi itu... ...Nabi menasihatkan supaya umat bersatu baru. Ya. Jangan lagi memegah-egah... ...dengan keturunan dan kebesaran kaum jahiliyah, Jangan berbunuh-bunuhan... ...sesama... ...sendiri dalam menjaga maruah, harta dan nyawa sesama saudara Islam menjaga baik urusan kaum wanita jangan mengamalkan riba Nabi Nasihat pasal riba dan kata segala riba tu saya letak bawah tapak kaki saya dan riba yang pertama saya letak bawah tapak kaki, maknanya letak bawah tapak kaki ni konten eh? Nabi parah betul dengan riba. Limba yang pertama saya letak bahawa sahabat kaki saya riba, bapak sahabat, riba bapak segala saya Al-Abbas. Ah, ha, sebab Al-Abbas ni pernah mengamal riba pada masa Daiyah, masyhur riba dia. Ha, ah, dia punya bunga tu tak tahu macam mana lah kayu Ya. Ha, ah, dia kata. Aku letak bahawa kamu, jangan makan riba kata Kemudian, akhir Nabi kata aku tinggalkan pada kamu dua perkara yang kamu tidak akan sesat selagi kamu berpegang pada kitab Allah ya satu daripadanya ha. dan sunahulullah jadi ini yang dia syahihkan dan ini dimintakan sampai oleh Nabi SAW kepada orang lain. Jadi ini asas dalam agama kita ni. ya. Dan ini masalah yang sering berlaku di kalangan kita sekarang ni, berbunuh-bunuhan sama sendiri, perangkan pun sendiri je ya, Ah, ha. masalah wanita kita sekarang macam-macam masalah. Apa lagi? Makan riba ada macam-macam cerita. Ah ha, tentang pe pegang Quran dan hadis ni pun macam-macam masalah timbul akhirnya ada orang nak pegang hadis lagi dengan Quran saja nanti tak Quran lagi pegang tidak wallahualam. Jadi kalau kita tengok ya subhanallah Kalau kita tengok ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu Nabi begitu sudah dapat diberitahu oleh Allah ini perkara yang perlu kamu jaga dari masa ke masa suruh umat kamu jaga kerana perkara ini akan timbulkan masalah di kalangan umat kamu. Ah ha, itu isi khutbah wada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Ha, itu Nabi menyampaikan. Jadi Nabi kata kepada orang ramai Hei, kamu yang hadir di sini, sampaikan kepada orang yang tak hadir. Dan Alhamdulillah, sahabat-sahabat Nabi yang ada di situ, dah sampaikan dari satu generasi, sampai kepada kita. sekarang. Nah, lihat-lihat? Apa ini di sini? Dan, kita punya kewajiban pula, nyampaikan kepada generasi yang akan, datang. tak kewajiban kita. sampaikan apa yang telah sampaikan oleh Nabi SAW. Alhamdulillah, ini kerja sampai menyampaikan adalan Allah Ta'ala ini, bisih lagi bergerak. itu kita syukur pada Allah Ta'ala. Itu kewajipan kita. kepada anak cucu kita, kepada orang yang datang, kemudian sampailah ikhama'ah. Ya. Ha. Kemudian Nabi minta orang ramai itu saksikan kata Nabi, aku telah menyampaikan Mereka kata kami saksikan. Kemudian Nabi berdoa kepada Allah, Ya Allah saksikan bahwa aku telah nyampaikan. Ha. Jadi bila Nabi berdoa kepada Allah, aku telah menyampaikan Allah taala dua ayat. Hari ini aku sempurnakan bagi kamu, kamu, kamu. Maknanya dah betul lah Nabi telah menyampaikan Tak ada satu pun lagi yang tertinggal. Tak ada satu pun lagi yang terlepas. Semua apa yang diperlukan, telah disampai ha. Terang, Allah tak ada dari saksir ha. Jadi kalau orang kata, ugama ini mesti kurang lagi Betul, jangan dengan Al-Quran Sebab Tuhan kata, aliyah ma'akmal sulakum Sudah mencukupkan bagi kamu, ugama kamu sempurna Sudah mencukupkan atas semua nikmatku. Apa yang aku nak untuk kamu, jadi sebagai nikmat orang yang beriman, sudah ada Wa raditu lakumul Islam madinad radu Islam jadim ghomam. Itu ayat al Quran. Pada hari ni ayat, ayat sejarah Hafsan dan hari ini hari bersejarah, iaitu hari Jumaat Sepuluh hari bulan 9, 10 hari bulan nah, Rejab tahun sepuluh. Hijrah. Jadi bila kita berdiri pada hari Jumaat kita ingatlah, di sinilah dulu Nabi berdiri, di sinilah Al-Quran yang akhir itu turun subhanallah. Ya ini ni Hafsan. Hmm. Tapi pada hari lain pun kita boleh ingat juga. Tapi hari Jumaat ni lebihlah. Ya tak? Lebih, lebih. Hmm. Yang ketujuh, berbetulan dengan hari yang terhebat iaitu hari kiamat yang akan jatuh pada hari Ah ha, Ini ada hadisnya. Sedang hari arafah ini juga mengingatkan kita ketibaan hari kiamat. Ha, ingat, hari berkumpulnya nanti hari jemaat, hari hancurnya dunia hari jemaat. Ya? Yang kelapan, amal ibadah yang dibuat oleh kaum muslimin pada malam dan siang jemaat lebih banyak daripada yang lainnya. Ini biasa. Malam jemaat orang buat lebih amal banyak apa semua bukan? Pandangan malam mudia, hari mudia. Maka berbetulan pula dengan amal ibadat mereka yang berada di... Arafah. Yang kesembilan, Hari Jemaat berbetulan dengan hari penembahan niimat bagi ahli syurga. Ah. Ahli syurga apa dapat kelebihan nanti hari Jemaat. Hari apa namanya? Yaumul Masjid. Yaumul Masjid. Hari yang akan dikumpulkan mereka di satu tempat yang lapang dalam syurga... ...dan dibuatkan untuk mereka membar-membar daripada mutiara dan zabarjat. Zabarjat itu sejenis permata... Ya sir ke yakut juga permata yakut di atas dataran kasturi ya bumi syurga ni kasturi kasturi misk wangi ah bumi kita ni tanah biasa ya. ah bumi syurga kasturi oleh sebab itu bidadari-bidadari syurga jadi dari kasturi ah wangi terus kerana asalnya itu memang yang wangi. Sedara riwayat ya? Ini bumi syurga. Jadi, dibuatkan membar-membar atas dataran tinggi. Ini semua riwayatnya, ada riwayatnya. Daripada Katolik, maka mereka memlihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pada pada Baitullah. Maka orang yang cepat mendapat nikmat ini ialah yang cepat datang masjid untuk solat Jumaat. Ah, ha, ini dia. Ini dia ke kelebihan. <tuh> kalau anda akan berkat ni datang 24-7 oleh sebab itu katanya bila hari ada malaikat tunggu di pintu bertugas pintu masuk berapa pintu tak kira malaikat banyak. mana oh, masuk dari pintu kecil ke pintu besar pintu apa malaikat ada tugas itu ya menulis pahala yang kamu datang tu cakap mana besar Nabi telah menggambarkan orang yang datang pada saat awal ya dapat pahala sebesar unta itu untuk bandingan yang datang kemudiannya sikit sebesar kambing yang datang kemudiannya sikit sebesar ayam kemudian sebesar burung kemudian sebesar peluh lepas itu masuklah waktu jumaat malaikat itu tutup buku mereka masuk dalam sama-sama tak ada lagi kelebihan orang yang dapat orang yang datang ha dah tutup bila saat tutup bila azan yang kedua pada kita sekarang Bila imam dah naik membat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ah ha, Malaikat pun tutup Dia pun masuk sama Yang datang tu tak ada ekstra pahala Ini ekstra tau Pahala ekstra lain daripada pahala jemaat Pahala dengar khutbah, pahala pun Sekali Ini orang perempuan yang tadi Perempuan tak diwajitkan jemaat Dan tidak digalakkan pergi jemaat Tapi mereka dapat pahala lain ah ha, Main jalan ini jangan orang lelaki-lelaki tu ha. ya. Jadi dapat ini apa? Falah. Jadi perbandingan falah tu, kalau yang pertama sebesar unta, yang kedua sebesar kambing itulah depetinya. Jadi cuma dari bila dikira kaat? Dari bila? Ah itu ada sedikit perbincangan kata ulama. Ada senang mengatakan dari fajar. Dari fajar hari Jumaat. Dan ada setengah mengatakan dari naik matahari. Dan di antara, ada keterangannya, di antara naik matahari itu yang dapat ganjaran unta tu, ada dia punya saat pula, satu jam. Siapa yang datang dalam kawasan satu jam tu, unta lah. Lepas satu jam, dah turutlah. Ha, Bukanlah saat tu saja, ada lah dia punya sikit mata ha. Sebab itu ada yang berpergi, pergi ke Jumaat, pagi-pagi, pukul sembilan ada. Sebab ada yang mengatakan dari naik matahari, ada yang mengatakan dari waktu duha, macam-macam lah. Walhasil, seberapa cepat yang kita boleh pergi, kita pergi. Dapat unta, Alhamdulillah. Dapat kambing pun, bawa juga. Jangan. Lalu saya dapat teruk. Jangan teruk tak dapat duha. Ya, tak dapatlah berkat hari jemaah itu berkat hari jemaah lima orang gawin ini berkat dah habis tetap datang pun ya tak lambat berkat pun dah habis dah lah kalau langsung ya. ha. ini pahala lebih dari pahala jemaah pahala jemaah tak cak lagi ini tambahan, ya tambah ekstra Ha, jadi dapat nikmat yang cepat datang untuk bersalah jemaat dan orang yang dekat pada Allah ialah yang dekat duduk dengan imam ha, kalau dapat kalau datang, datang ke depan duduk dengan imam dekat ya? maka ahli surga menunggu-nunggu saat hari al-mazid ini kerana kelebihan ini, maka kalau bertemu pula dengan hari arafah, maka bertambah lagi kemuliaan mereka yang beribadat pada dia ya? yang ke-10 bahawasanya Allah hampir kepada hamba-hambanya lebih, de lebih dekat lagi pada petang hari Arafah. Kepada mereka yang berhukum pada saat itu. Ma apa, uh, kemudian Allah memperbanggakan mereka di kalangan para malaikat. Para malaikatnya dengan firmannya apakah yang dihajati oleh hamba-hambaku ini. Saksikanlah oleh kamu semua para malaikat bahwa aku telah mengampunkan mereka. Ini sudah kita bincangkan hadisnya tadi. Ya adakah? Ha. Pada saat itulah berlakunya Saatul Ijabah. Ha, nah, itu dia. Kerana Saatul Ijabah, Saat Kabul Doa itu katanya petang Jumaat. Petang hari Jumaat. Lepas atas. Yang tidak akan ditolak sesiapa yang beribadat pada ini. Dan sesiapa yang berdoa memohon kebaikan, maka bertambah dekatlah, bertambahlah dekat Allah apabila ia berdoa kepadanya pada saat itu. Lebih khusus lagi dekatnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada Ahli Arabah pada hari Jumaat itu. Ha, jadi kalau kita tinjau banyak kelebihannya pada hari jemaat ya? Jadi itulah kelebihan hari Arafah pada hari jemaat Itulah beberapa kelebihan Jika hari Arafah jatuh pada hari jemaat Yang disebutkan oleh Imam Ibn al al jauziyah Di dalam kitabnya yang bernama Zadul Ma'at Dengan sedikit penyesuaian Walaupun beliau itu sendiri tidak mengakui kesahihan hadis yang menyebutkan tentang kelebihan Ya, lebih dari 70 kali. Sebab pengarang kitab ini dia tidak terima ini hadis yang kata 70 puluh. Tapi dia kata ada kelebihan. Cuma kelebihan. Cuma hadis sahaja dia tak, dia tidak terima. Ha, bahkan beliau itu mengatakan hadis itu palsu, hadis itu tidak, tidak sahih, ni tidak termasuk dalam golongan hadis maknanya mau pada pendapat dia. Tapi beliau ini menukilkan kelebihan yang banyak ini. Jadi jangan sampai orang merasakan ya bahawa hari Jumaat dan hari pahaluh bahawa ukup yang Arafah tu tak ada kelebihan pada hari Jumaat ada kelebihan sebab beliau menolak hadis. Nah. Sebab itu cara orang-orang ahli hadis dia tidak mau mengakui satu hadis itu sampai hadis itu betul-betul clear, terang betul baru dia kata sahih. Kalau tidak dia tidak terima. Tapi ada sebagian ulama pula mengatakan kalau dalil-dalil dan keterangan-keterangannya kuat, ya. Dan orang yang meriwayatkan katanya ini hadis Nabi. Dan tak ada pula yang bertentangan. Kita nak tolak pun kita takut. Barangkali dia betul habis Nabi SAW. Ha, jadi itu. Berdiri sama tengah. Untuk apa riwayat yang apa daripada muslimin. Riwayat daripada orang-orang badan Israel pun Nabi kata jangan kamu terima dan jangan kamu dustakan. Hmm. Jangan kamu terima dan jangan kamu dustakan. Terima bulat-bulat pun jangan. Belum tahu ni betul ke tidak riwayat. Dan tolak pun tak boleh. Kerana ceritanya mungkin betul. Jadi itu pendirian kita. Ya? Ha. Oleh sebab itu hadis yang betul-betul dikira mawbuk itu. Kalau hadisnya salah dalam sebutan. Berlawanan dengan Quran. Berlawanan dengan hadis Nabi. Tak sesuai dengan dasar syariat. Tak ada satu dalil pun yang merangkan apa yang ada pada hadis. Ini mawbuk saja. Ha. Ya, betul. -tul. Misalnya. Walaupun bekala terbaik. Misalnya. Ada orang bawa hadis. Jadi hadis ni banyak ulama' yang menolak ni. Ya? Nabi kata, Man amfattah dirhaman si yawmi maulidi tuntulahu syafia'an yang bersiamat atau sebagainya. Ya? Ada orang bawa hadis. Siapa yang membelanjakan satu dirham pada hari mauludku, kata Nabi. Dia akan dapat pahala gini-gini banyak, sefaat apa semua. Jadi kata ulama' ini tak sesuai dengan keadaan. Sabit zaman Nabi tak pernah timbul masalah Maulud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak pernah timbul. Sebab Maulud ini memang datangnya kemudian macam mana boleh kata Nabi, pula kata siapa yang belanjakan satu derham pada hari Maulud tu? Tak pernah ada dari sahabat Nabi belanjakan harta pada hari Maulud. Nabi beri makan uang atau apa tak ada, tak ada. Ha. Walau apa pun cara baik, tapi keadaan tidak boleh merimak sebab tak ada dalil langsung. Kalau ada tentu sahabat-sahabat ada belanja. Sayyidina Umar keluarkan ketika Nabi Paul itu tak ada, tak ada. Tapi macam mana tu hadis Ah, ini hadis hanya hanya nak galakkan orang buat Maulud. Tak apalah buat Maulud tu bagus tapi tak buat hadis Ah, itu itu satu contoh kerana tak ada satu-satu keadaan yang boleh menolong menerima hadis. Tak boleh. Tak dapat. Tapi tentang kelebihan ini, biasanya ada zaman Nabi pun ada kelebihan-kelebihan disebut kan. -kelebihan ah begitu cara penilaian tentang hadis-hadis. Jadi insubnya walaupun beliau itu sendiri tidak mengafik sahih hadis yang menyebutkan tentang kelebihan lebih dari 20 kali haji jika hari Arafah jatuh di ihram. Malah dialah yang mengatakan hadis itu batil dan madzu. Wallahu alam bisawab. Allah sahaja mengetahui apa yang sebenarnya. Tetapi saya nukil kelebihan-kelebihan ini kerana kelebihan ini memang terang dan nyata yang menunjukkan kelebihan hari Arafah pada ihram. Wallahu alam. Selesai dalam kita hari ini dan selesai nota kita ada apa-apa nak kami? ya saya kitab ni lah kitab tu apa dia? Yaitu tadi kita dah katakan malaikat berada di pintu-pintu tak ada masa orang masuk mencantik pahala orang yang masuk awal masuk itu catikan pahala dari pahala pahala apa-apa kan? ha, bila khatib naik ke membang dia duduk dah tak ada dia, dia masuk dalam Jadi? tak ada habis dengan pahala jumaat pahala jumaat dapat kelebihan-lebihan yang lain ini pahala ekstra ni tak dapat ini ekstra untuk ha. kita dia ha, tapi Pahala-pahala tempat lain pahala dapat dan buat depan Awak ah, kena cek balik. Saya tak pernah kata begitu. Ah, tak pernah teringat saya bidang dari komod ada. Yang saya ingat. Yang masak tak ada tadi. Awak kena cek balik. Sebab saya dah ingat ni, saya dah tahu ni perkara. Bidang dari dekat suri dah lama. Kat 20 tahun ni dah tahu. Ah, jadi bukan baru. Bukan. Ya. Jadi, tidak dari surga, daripada kastur. Ya. Bukan formal. Cuma awak bakal korma dan kastur, tidak ada sikit rapat. Awak kira rencok balik. Ya, kalau tak ada apa-apa, untuk -apa, tutup saja. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا فعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب بطئنا بطئ وفقه أهلنا وطرابات لنا فينا وعلى الطورين وذكر. رب وفقنا وفقهم لما صرت الصفولا فعلا فرما رغف الكل حلالا دائما واخر الاسف يا علماء نخضى بالخير في كل شر ربنا اصلح لنا كل الشهون واخر بالرضا منك العيون عنا ربنا كل البيون قبل ان تأتي مع رسل المنون واخر الاشتراك ربما ستر وصلاة الله تغسر مصطفى وفن الى الحد دعانا والرفاة بكتاب فيه للناس حفاء على الآل القرام الشرقاء على صحب المصابع الغراء والحمد لله رب العالمين